Не чули, що сказано? Чули, товаришу, але ж ми нічого проти того не робимо. Взяв небогу під руку, бо холодно. Що ж тут такого? Сказано, не ворушиться, ну і нема чого. А куди ви нас везете, товаришу? Куди привеземо, там і будете. Він силкувався говорити, як жовтовусий, цей кирпатий хлопчина. Суворо, твердо, невблаганно. Але, говорив бідолаха, як усякий молоденький солдат, якому дано наказ. Сказано не ворушитись, ну і нема чого. А вашого вищого начальника можна буде побачити? Керпатий відповів не зразу. Зарештованими взагалі не полагається балакати. Але не витримав її, ледве посміхнувшись, бовкнув. Уже бачили? Ага. Значить, жовтовусий такий дійсно був начальник. Поганенько. Єремеєв! Раптом з остриманою гордістю додав Кірпатий. Доктор не зрозумів. Хто Єремеєв? Степан хитнув головою вперед на жовтовусого. Ага. Ну, та й що? Це сам Єремеєв. Сам Єремеєв? Вже колись сам? То справа стоїть іще гірше. Щось воно, очевидно, Знаменити серед них? Вибачайте, товаришу, ми люди сільські, усіх партійних товаришів добре не знаємо, а хто такий Єремєєв? Керпатрій, здається, образився. Не знати, хто такий Єремєєв? Той самий, що генерала Муракіна вбив. Знаєте такого? Ні, доктор не знав. Не знав усе ж таки ні Муракіна, ні Єремєєва але пуштиво поширив очі і серйозно здивувався. «А, так це він самий? А вже ж! Вісім літ простраждав чоловік на каторжних роботах. На ногах отакі от шрами, от камдалов. І Степан показав три пальці, зложені в дощечку. «Сам бачимо. «Ну, за те ж він тепер вашому братові буржує, і одячує. Вчора у таких, як ви». Шестеро на звошчиках на тим самим місці спіймали і розстріляли. Сто тридцять тисяч діньох знайшли при їх. А в діті були отак само, як ви, під бідняків. Він цілком спокійно, як своїм добрим знайомим, розповідав це. Ну, мабуть, вони без пропусків їхали? Ні. Ну, за чим без пропусків? Є пропуска були, і печатка з комітету, все, як полагається. Ну, тільки ж, Зразу видно, що буржує, а одна парочка ще й досі сидить, уночі перехопили. Так цих прямо по мордах знать, що польські ляхи, і на руки дивитись не треба. А по документах написано, що з наших обманюють сволочі здорово. Він вийняв срібний, масивний із золотими монограмами портсигар, довго і незграбно відчиняв його пучками і нарешті розчинив обережно тримаючи його і похитуючись під рівною ходою буланого, вийняв папірець, поклав кінчиком між губи і набрав пучками тютюну. Тоді, сховавши порцигар, вийняв із губів папірець і висипав на нього тютюн. Це була махорка. «Дай закурить!» – сонно сказав Карпенко і простяг над доктором і панною Ольгою руку. Степан знову витяг порцигар – і теж над головами арештованих передав його Карпенкові. Якось воно занадто все просто діялось. Просто спокійно, добродушно. От і вітер знову так само, як на тім боці сердито задув. Жейворинки тріпотіли на ниточках. І дядько сидів собі спереду у тому самому зеленкуватому кашкеті по на намаківці з тими самими буряково-червоними вухами і брудно-попелястими кучериками на потилиці. Докторові раптом стало болюче жаль і цієї брудно-попелястої потилиці, і жайворонків, і вітру, і руки, що так довірливо, близько притулялася до його тіла. Як несподівано, непередбачено, безглуздо, Повертався їхній задум. Які дрібниці можуть часом перевернути на нівець усе величне? Дрібниця ж! Наяда не могла як слід показати своє лице.